партій, прийомів, фестивалів, тощо. Я шаленіла, і мені спадало на думку, що натовп – це бидло, біомаса. Спітніла, червонопика, безсоромна, нездатна поглянути на себе збоку. Перезріла тітка із судомним рум'янцем і пухнастим боа на шиї. Лустий молодик із виріченими під час танця очима, дівчина із задертою спідничкою, багатій стариган, що хапає її за сідниці, дама вамп, що розкворює сигаретку, вставляючи її претензійно довгий мундштук і випиває чергову порцію коктейлю «Манхеттен». Господи, це ж я! Будь-яка вулична сука має більш виразний погляд, бігаючи в пошуках хліба насушного. Бидло ригоче. Бидло спостерігає за стриптизмом. Бидло грає в дурнуваті застільні ігри, розв'язує брутальні загадки і отримує призи від іншого більш заможного бидла. І всі ці веселищі заради – заради того, або якась істота чоловічої чи жіночої статі придбала пральну машину, холодильник, авто, меблі, чи купила за дев'яносто баксів квиток на попсовий концерт у перший ряд. Як вирватися із цього кола? Як розірвати його? А точніше, як не бути бидлом?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 і за столом зазвичай несуть банальщину. Вони, ця новітня формація, приречені контролювати себе завжди і всюди. Програма їхнього життя працює в режимі «міду», «важиль» чи кнопка зафіксована між «он» і off". А тих, хто намагається лишитися собою, вони вважають у ліпшому разі «Білими воронами» у гіршому просто «божевільними». До речі, про божевільних. Розповіді божевільних у книжці, гадаю, декому можуть видатися не тільки цікавими, а й корисними, як метафоричний матеріал. Хоча, що таке «божевілля»? Люди з психічними розладами, знаходячись тілом в нашому матеріальному світі, сприймають інший, нереалізований в цьому світі варіант дійсності. У них просто конфлікт душі і розуму, причому настільки сильний, що їхня змучена душа вже не встані терпіти ту дійсність, яка її не влаштовує. Її настройки сприйняття потрапляють в інший нереалізований світ. У книжці вживається термін повернення, яке, за визначенням одного з десяти божевільних героїв книги з психологічної точки зору є пробудженням душі. Цей герой каже таке, що просто хочеться виписати його слова в блокнот. Людина а точніше її особистість, народжується і обертається в колі вузького власного світу. Протягом цього життя ми існуємо в ньому і керуємося кількома інстинктами – їсти, пити, захищатися, продовжувати рід. Більшість із нас живе так, ніби є центром Всесвіту. Це щасливці, вони живуть як трава. Але є інші. Ті, хто внаслідок якоїсь події виходить за рамки індивідуальної свідомості і приєднуються до всесвітнього розуму. З маленького вузького кола вони раптово потрапляють у безмежний світ буття. І це безмеже поглинає їхнє мізерне індивідуальне існування. Майже непомітно для себе людина – прослизає із старого Всесвіту новий. Цитуємо слова ще одного героя. Це те саме, що стояти близько біля велетенського полотна роботи Микеліанджело або Леонардо і бачити лише кольорові плями та борозни від волосинок пензля, і не знати,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 У них ритуальні сварки є способом життя і мислення. У вихідні пиятика – це рубь до получки, картопля зі шкварками, закручування огірків на зиму, які потім стають на балконі чи під ліжками, гості на свята, жовті від цигаркового диму – фіранки а їхні діти бігають вулицями, стукають у двері, за якими гуляють дорослі і виманюють копійки у хмільних гостей на морозиво. В цьому контексті, як не згадати роздуми авторки, що деякі батьки народжуються на світ одразу дорослими негідниками лише для того, щоб мучити своїх дітей. Їм невідомі потаємні рухи дитячої душі вони кричать на них і дають ляпасів, смикають за руку і забороняють плакати. А ось як описується в книзі «Субота, вихідний день». У цьому робочому кварталі всі жінки огрядні, всі чоловіки в подібних картатих сорочках та спортивних штанях. Поки жінки ходять базаром, чоловіки скупчуються біля кіосків, купують горілку в білих пластикових склянках, стають щільним колом, затуляючись спинами друзів від прискіпливих очей дружин, і вже зранку набувають свого звичайного повсякденного стану – стану трави. Дещо, звичайно, подібне в романі на мильну оперу, але ж, читаємо, життя взагалі мило. Спочатку запашне, полуничне, а потім жалюгітний обмилок сподівань, утрачених можливостей, надії, сил, розуму, здорового глузду, пам'яті. Цей ряд можна продовжити, і кожен може вибирати з нього те, що для нього більш актуальне. Мало хто витримує напруження, коли переходить межу своєї мрії. Хтось зупиняється і повертає назад. Хтось вважає, що вхопив Бога за бороду і деградує, не помічаючи цього. Хтось просто спивається, хтось перетворюється на клоуна. Не метушись, просто живи своїм життям і не приміряй чуже. Розумієш, кожен має прожити своє життя. Брехня колись, скажімо, жінка офірує собою заради родини, чоловіка, дітей, хоча в традиційному розумінні це вважається великим жіночим подвигом. Чинячи чи так, вона не тільки грішить тим, що нехтує своєю дорогою, своїм покликанням і своєю, нехай маленькою місією на землі,